لا اک راه کی تی د دې آیات د ما کول سره علاقه مناسبت نو واضحه مخکیکدار الله د صفات مبارکې الله هو العلی العظیم الله تعالی ااده نقصان د صفاتونو نم پاکه اور دین دے پکا کو سبب تو نہ سر متستے نو جکم ذات کو نقصان دے سبب پاکی او کو کمالی سی پتو سر متسبی نا دین بیا مضبوط دین اگانی سل دی ویو انم باللہ القدس تم سکا بالعروۃ الاصفا نو اس آیات کی ندی آیات دا ما قبل سر رابطہ مناسبت واضح ایا کې یو مسله بیان کیږي چې اکراه په دین چې په دین کې زبردستی نشته زبردستی اکراه لکه کوم زبردست نه او یو زبردستی اغان لرا ان شاء الله هغه سور لسمسي پارګرافي چې په چا باندې اکراه سره یو مسله یو کس په ټو پکې هوي نو کفر کلمہ وای یو قسم پر ٹوپاک یا خودو دو پلان کی دا مان حلات کا نو داگه زن نا مسائل لی اغاب اسوال لسه مسیح بارک رازی دل تا دے اکراح مراد لا اکراح تک دین فدین که اکراح حسلی پر ایمان بند مجبوره که ٹوپاک پر ایمان را نو مراد دے ایمان نزلش دے بس فدی که اکراح نشتا پر ایمان بند تسوک مجبوره کولنش دے لکه دا آیت نازل شوه په منظر کې عبد الله ابن عباس څخه روایت ده هغه چې کله مکه کله مدینه اسلام نو راغله ودک چکم کم انصار او مديني صحابه د دوی په بچينه پایره خزې به مقلات وي ادا اخر ته لیکي چې هغه ما شومان نه پایي مدید په اسلام نومکه د دوی زنانه په نظر او کچره موږ له خدای بچی راکه ژوندې پاته شه مودنه په موږ يهودي جوړو ځکه واکه هودي يهودیت دا حد نه نو بس به چې ژوندې نه يهودي به نو پتا چل باندې دغه فلک يهوديان شي او اسلام راغی او بیا د يهوديان د ټاکنه او خلک له شو جلا وطن پېښو مسلمانانو جلا وطن کول نږدې انصار خپل وجو واپس کو چې رموغه خپل وجو سو واپس کو او واپس په اسلام کې داخلو ودالته نه په زور باندې راو تاسو يهوديت نه کداګي اسلام واري او کنه واري نموږه په زور باندې مسلماناتو مداعت وي ناظر شلا اکراه قد دين دين کې جبر او زبردستین نشي چې وسلې ته مسلمان زور انو نور مسواکیات دی لکه بلې سړي باندې راځي دا هو رضاعمن ابوالحسين و تهري کی دغړې عیسایانو د نوي لري سلام پیغمبر ته دو نمخ کی بیا پیغمبر له سلام ته پیغمبر ملي او شاهر مديني تراله عیسایانو ای سیان او دلی وروه وخت نو پلاړه ټینګه خپل زمن او تعالی ز تاسو نه پرې دم تاسو به اسلام ورا سلام پیغمبر علی السلام له خبر ورا سلام پیغمبر علی السلام دا د پلاړه ویچداس نشي کېد چې نما بازي څو ورته داخله شي نه زما د نو الله تعالی دا ایت نازل کو شلا اکراهت الدین او پلاړه خپل زمن پرې نو دکرانگی نور شان نزول لیخو اگرچه عیاد پر یا واقعی نازل شیو خکم دا غی عام اگر دا دا غی بارک نازل شیو داری واقعی بارکش دے فو الفاظ عام دی لا اکراح پی دی تدین کی جیبا مشتو استاز زیر ری غیر اینکی کافر دن تبیتو پکنش راگست جی خام و خاطبہ مسلمان کی یا پلار کافر دن زیور پسی توپکنش راگست جی خام و خاطبہ سکی مسلمان کی دیکھی الله ورته په خپل وجه بیانې قد تبین الرشد من الغیب ځکه هدایت او گمراهنه بالکل جدا شولې هدایت ایمان او ظاهر شول بدلایل سره ته معلوم راځي اسلام حق مسلک دی او دلائل احکام دین بیا ایمان د ظله شریکه ته په ظاهر کې ډېر ټوک پکه دي چې ځله په دین باندې نوخلې په کومه ظاهر ده جدا ده بدل له صرفت لږې دلیدل ظاهر شو چې اسلام حق مسلک دی او دا جدا دي د گمراهین له لحاظه جبر نشته مجبورکول نشته هغه په اسلام باندې به یو خبره نه تبلې انځات ده د اسلام باندې اسلام دا اسلام نذور شمشیر اسلام باندې کوم پروپګاندا نه چې اسلام د پتو را باندې پهلاوشي ته خبره غلط غریب دلته ویلي دي زبر د رښتینه د پکتداري ايان ترagle په خپل خپل غریب باندې یو خبره قران ابل اسلام چې کو دنیا کې پهلاوشي دې نو ذخل العدل و ذوجنا ذخل انصاف د وجنا لکه عدالت او انصاب ته ور د دین لوې عدالت او انصاب ازهادي په بلډینګ کې نشته کوم اسلام کې علي رضی الله تعالی عنه یو يهودي وغزر زغرا جنگي کې حضرت علي صاحب چولې د نړۍ زمان دتازمانه پټکل دی او د زمان ته او دي باندې تسلسل دلیل لږه په شو اړنا او وقتی علی سیبو خلیباو دا مسلمان و دا پورا دا ملکون و ملکون علی سیب بادشاہ اولا او کازی دا مخ کنا کازی سیب و کازی شریخ سیب او وقتی کازی بود نو پیس نا غلالا او سیار طرف تان دا پورا اسلامی سٹیرڈ باچاری او بل طرف تیو یهودی دی علی سیب دا یهودی دا کازی شریخ سیبوی چی دا زغر دا دا دا دا دا علی سے تغییر استادا ناغاو دا و تغییر زمان دا و قانون دار چه کل کم دعوی کی اسلام کے نام دو گواہان پیش کرد قانون دار اور چه کم دعوی کی یوز در گواہان نیم و اسان اللہ دا پیسل دا بز بل بر قسمو کنو که قسم نا انکارو کنو بل پاکا دیا کدر قسمو که نوز دا شید دا پا دیکی نیشتا چه وکیل بنیسی اسلام کی دا اگر دین مسئلی نیشتا چه وکیل بس چې کوم داوا کوي نو وسه ګواهان تشکنه لې سپټ دې ته په داوا کې نو الی څه لري یو خپل ځایر اوست حسن رضی الله تعالی دا. او یو خپل غلام راوسی کومر کومر نومي واجب نو چرای وستنو قاضي شوره څه بدري هرڅه دا حسن څه فواید دې د غلام فواید نه ده خو تا آزاد کړي دې حق کې خو دې ګواهی او هرڅ تاسو زده لرئ د وګواهن په اړه پرنيشي کیږي زکر قاضي صدام مساله د قاضي شریعه په دغه مساله چې زویره په لار ده پرګوایي نشي کوله او د علیه مسلک دا و اختلاف د صحابه او د خلکو ای اختلاف ته دین دا واخنه مسالې اختلافي ځان نشي ده یو بل خلاف کول ځان نشي ده د دی دا علیه پنځ باندي د زویګواهې په لار لپاره کې ده نه اوس په زویره اوسه بارحال کازي شريعه څه په ټوله مسله باندې غل په څهلوپا د مسلمانانو بچیا ته وی چې د اصغر استانې شي د کثرت سره ګواه دا ګواه نشي کولایې فیصله یې دی بودیره پر او که چې د اصغر اعدل عدالت نه شو يهودي هراغه هغه ته چې ملت په خفت د اجلاس غر استاد او استادو دین هغه زمات خود. حق کې فیصله وکړه بس هغه ایمان نار هغه ستګر رئیس په تو 2016 هغه وخت واپس کولو ایمان وړاند او دغه ترخه را پوری علي څ سره مختلف مختلفو جنگونو کې جنگیدل هم د قالبان د شي چې اسلام چې پہلا وشول او څنګه باندې چا دوره کې خودی ته ازادي و چې تر عينه تحقق ورته حق باندې لکنه نغه په چې بالکل په حق ده اسلام کوم قانون یې تو غواهان اوسه ذکر خلاف څه را کو قانون ته بدل دا غسر د علی صاحب سره محبت یاد زمون بادشاہ د یا د پورا علاقے مشر دی یا به ما نه قضاوت نه لرل کېږي تهونه کېدل اوس قانون ته علی علي صاحب ته مو غواهان یو دې یو غلام دی هغه ته غلام ووید مقبول هر څه یې راو بس نو اسلام چې په بل <سؤال> اوشي ولنه هغه دا ازاده راوې کوم سبا ازادي خلک دې دیول چې په هاشي بېلوشي زنا نه ورونکر وديو ازادي دې دوی حق ورکا ملک ته رعایت خپل حق ورکی چې هغه خپل حق ورکی هغه د قانوني ازادي ورکی یو ترته د تطبیق کیسه قبل ترته پولیس نه ان شاء الله پولیس بغټي دیني شي یو ترته د مالداري په کیسه قبل ترته د مشې د تاتا ذاتی دی د وی لګه نو اسلام د خپل ازادې او اضا څنګه یته اسلام په لاره دی نو هغه د خپل انسان دوجنه پیراب شو دی ګور اسلامي مسله است ستاو صلی الله علیه و سلم قتل کا, قتل کوو روریم قتل په توله قتل کافر ته په سې لالي ټول جواب او هغه دې ایک د لا اله الا الله شریت تللی چاته شریت تکه که سرسری ویلی دي توري دياري ویلي بيان تر شيكتر اسلام حبتا دور نه اسلام نو د سلامت عمر صاحب دا مسله څخه تفصيلي بيانو په ری باندې کیو داډه لو داوا غړل شي اسلام نقصان غړل شي دا پټوره په لاره شو عمر صاحب کېد روان شو او ډیر نقصان یې ورکه له مسلمانانو او چې کله کېټو او عمر سیبی میبر دې کټره نو چې کله ثروه په سیاله سماج دیومنه سبزو وبس کوم وي په بیرو ته عمر سیبی ووله ورک نو بیره خپل ته رب باندې او بیره خپل دې ذکر لزر به راسی ویه cinema تاسو دیومونه حقیقت عمر سیبی د دعو او تانیس کلی تا من کټو کلی به ورکړه اومر سے تیو عثمان شکر نالی زکر تاوے لیو چی دا او با دنس کے تا ممنکت لیو او او او با دنس کے لئے کی یزمہ کراخت لیو اومر سے بے پرائے دیو اگر چیو قدر جیر دمرا وفاداری وفاداری واکرین مقصود میں اسلام کو وفاداری لگ مسالب این اللہ نا غسلی مسلمان شو اسلام کا پیلا وشیوی دیل وفاداری دو جنہ دې انصاب د وجینو د خپل ازادۍ د وجینو د حق ورکو د وجینو زنا نه د بقاره مو کیسه ویلې د حیوان دا دا دا دا دا دا او د زنور د مکانې شغال اسلام او حقور نو اسلام د دوه وجینو پیدا شو او په توره باندې پیدا شنو دا خبره ده چې په دیار له اسکا له کې په مکه کې توره به امر اسلام راغستو جهاد موکه مدینه کې برداشت شو په مدینه کې دچا مسلمانانه پیمبر اللہ <سؤال> علیہ السلام دا پرنوگی کالبان میں حج و مکامنی پیمبر دعوت ورکو دور از کسان را لگا ایمان را لگا بن عمر و عزدی قرآن تعلیم ورکو اسلامی تعلیمات ورکو چیغے اولی گو التکیم محنت کا و محنت کا دیوی کبیلی سردار حسید دا غدہ منہ کول دا بارا را غلیو اغا مسلمان شو حسید ابن خزی ورپسې داغه نارسته د دا بلی کابلیستان در صحدو وموسه مجد صحدو وموسه مقام نه مخه مخه خپل کابلی له ګرو کابلا مسلمان, مسلمان او په بل کال اویاک له پیغمبر اسلام سره دا کوي په مقام باندې پیغمبر اسلام سره بیتوکو او دوی رحمهم بری حفاظت دوه میاشتې بعد پیغمبر اسلام یې ملي نه هجرت نو چې وسلې په اسلام باندې دایې شکل کې چې په تور دا ټورو په اوچی مدینی تا پیامبر علی اسلام نو تلے نو تقریباً زیادتر مسلمان شیوه چاہ پا تورو مسلمان اوگر چنم دا تب اس کا او چیزا پا تورو بانده پیلاو شا نوزد تا سر حنان عید امبام بگان دا تورو خوبک کم بے مسلمان تاکم عیسا یا انکلتا پا, پا پانستان پا تورو بانده اسلام نا پیلاو شا تاکم مسلمان انکلو تاثر خوزیاد دیس لی دا جہاد مقصد صرف د ک مسلمانان کول وې نه چې کله د جهاد کوم کله نه سوله ه مسلمانان کول مخودې په دوری سره نبيابا چې ځیا او تکس نشله غوله بس پر هغه کې خدای کلمه وای انم کې د جهاد کوم کله نه سوله کولې شي او کجیزې ته غلط دی نه جهاد جهاد صرف د حفاظت لپاره د ظلم نه لپاره او د کرنګې د مسلمانانو د حفاظت لپاره نه پر لا اقراح پی دین پا دین کی اقراح نشت زبردستی تیر صلیق وزور مسلمان کی دین دیرہ وید ولی قتب اینا الرشد اللہوی حدیعت ظاہر شویلے من غیت کمراہین ورپسی قمیق فربت دعوت نوہا محاصل حدیعت والی شو سکمراہین والی شو نواللہ پرمائی قمیق فربت دعوت آنچا چھے کفروں کو بتاو بتاو دا جنس پہ شیطان درے لگی کہ شیطانی داغه نه انکار وکړه دا خبره خپل مننه او ته هر هغه چې تویل کی دا د عبادت او قریشه د الله نه علاوه الله پرمای پرم یم قربت د او عبادت نه انکارو نه حرام شه چې د الله نه علاوه د عبادت سرکش انسان نه پاک باندې کوفر نو ائسر علیہ السلام ته کې ذکر نه دا مطلب نه چې رسال الله ایمان راغله په پر د تاوته مطلب دا نه چې داغه عبادت یې وکړه د غیر الله عبادت یې وکړه او تاو دار رشیدو جیتاده الله نالي پر مې پر د تاو را اچا چې پر شیطان باندې په متا نه باندې هغه هغه شي باندې چې د الله د عبادت نه علی ويو من بالله ایمان رااله پکدې تم څخه به العروه الاثکا نو <تصفيق> دم من ګل له ګل پکړې مضبوطه باندې عروه او اسکا مضبوطی تې وليکي بدا یا چا دا یو سړی چې کړه مضبوطی سره ان خلې دې د غرزی کېنا دې د اسلام عبد الله المتین د الله مضبوطه رساله او ایمان کړه بس دا الله تعالی د بس دین اسلام او دین کړه سره ان خلینو بس الله تعالی باندې جنت ته ورسله نو څنګه چې مثلا یو سړی د مثال ورکل مثال لکه ووې کې تپروتې مسل ته مثلا مثال کې تور پر او چې را سيد در کوځه کړه غي سره کړه او مضبوطه نو کده کم تر ترکا غي ناخ تر ته مزه دین دا, دی دا الله تعالی مضبوطه را سيد ايمان کړه دې ته مضبوط لاس واچو الله تعالی باندې اوچت کی په جنت او پهل وَيُؤْمِنُ بِاللّٰهِ فَكَانَ دَسْتَم سَكَ بِالْعُرْوَةِ الرَّسْخَ لَوِ اجْتَادَ سِ كَڑائِدَ ایمان لَن بِصَامَنَ چدې لکټ کې د نشته بس دې باندې برا سی کامیابات دا نه کامیاب ایمان دې بهتريین شې مسلمانانو سره قدر نشته داسې کلمات کله نیو بس په کار چې سره دې ایمان نخلص والله سمین علیم الله اورې دون ګرې خبر چې سره په خو له ایمان आले علیم وسره ایمان نه په پنيت باندې اللہ هو علیو اللذین آمند نمکی که دو کسما خلق شو یو حدایت والی شو رشد یو گمراہ والی یو ایمان والی شو یو تاغوب والی شو نو اللہ دو چاہ دوست نو دی آیان کی دا خبرہ بیانی گی اللہ هو علیو دوست نو مددگار دے دا آگا کسانو چکم ایمان ناولد نگر ایک حکم نے انشائی ینی دا اللہ سب دوستیو که اللہ ستاسو دوست الله تعالی سہی جالنا دوستی څخه پیدا ورکي دا سماره بیان دی من الظلمات الى النور الله تعالی او باسيدي من الظلمات ته تیرونا د کفرنا د شرکیاتونا الى نور را نا را د ایمان ظلمت ته جمع وایي دا کفر بلا اسباب دي چې ته بدعت ته چې شرک ته چې ته اسباب دي نو چې کله الله تعالی مو دوه مؤمنان دې بیا او باسيدي ته نو که یو کس تیرو کې کفر کوي نو به ان په شېکه چې الله کا پر شېو نه ده نو مطلب دلته مطلب منه کول دي چې الله دوست د مؤمنانو نو چې د مؤمنانو دوست نه مؤمنانو په کفر کې نه دي چې تیرو نه وباسي مطلب دا نه تیرو نه معنا کوي د کفر نه معنا کوي هدايات کوته ورته پیغمبر خپل قرآن کې یخرجهم من الظلمات وباسي دي چې تیرو نه تیرو نه نچرته او باسی الان دور رانا کرتا اول لذین کبرو اولیاؤم التاغوت تم چکا پیران دوستان سوکتی التاغوت اغت تاغوت تی تاغوت مانا میں تمخ دیوکڑا شیطان تن بیلکی بوتانو تن بیلکی هر اغشی متمرد چی دا لانا علاوه عبادت اکرشو اغت تاغوت شیطان بود اغجر اللہ تن بیلکی ناغست کارکی شیطان سکارکی یخرجون هم من النوری الى الظلمات د تیرونو در انا خلق او باسي الى الظلمات تیرو نو کوڅو داوي چې کافر سره ورانا نه نو څنګه درانا پی نو باسو تاسو مطلب دانه دي چې کافر ته ایمان کینه نو روي باسي دوتلو مطلب دانه منقول ایمان ته پرې لرينا يخرجهم من النور د ایمان نه او باسي ایمان وره الله وجزا اغبچ کو مكان الکبر نو دلته د شیطان نو مطلب دار رانا نه پرې لري من النور دا شیطان دې درانه او باسي یې درانه نه من کوي ایمان او کم تر دې بږي الزم نماز ډیرو ترته اولای ک صاحب ناريون کې خالق الله کي تعبوت ته او قدد ز ملګري دې کم چرته دوستان نا ټول بپور کې هميشه هميشه نو دا ورته مطلب آیات کې راځي دني مثال الله سيواله ترجمه کو په دې په مثال باندې ځان پوهه کله نا کله وتل په معنا د شیطان درنان او باز نو کافر در ایمان شته نه زبه او واسه منکه ایمان اگر مثال دا څه دی لکه وسیئت نامه لکه په زندګی او یو کس ته وی ان کزلی وصیئت وکړم هلکه وصیئت د مرګ وروسته مال ملای وي هغه اوس نه لیکل کینومې ولا به صرف او زیاته وصیئت نه وکړم او وکړم وصیئت کې د مخ کې نه داخل نه وي زیاته مطلب دا پاکزو. مال د پکې مال را نه کزلی نوترل په معنا د کولو شیطان خپل دوستان هغه درانه مانا کوي ښه اترځبه لا اکراه فی دین نیست زبر او زبردستیا فی دین مقبول معنی د دین کې په قبولول د دین کې چوسره مقبول او مجبور کی ولې نشته واجب تباینا روشتو زائر شو دید ہے منال غیت کم را حینا کمسگتو دلائل سلام خمیق قربتو آمو کیا چاچین کارکتو کارکتا خمد بسا سا یک مرچ پکرے کو بکتو آمو کیا کبتانو باندی ویؤمم باللہی ایمان را باللہی فرنا تلاباندی قدس탄 څنګه تحقیق سره زمنګول یو له غولې بالحره المستفاهونه مضبوطه باندې الانفصام الها چی نشته ریکار کېدنی نه پانا والله هو الله تعالی چې سميون او یذن کنا علیم اللہ تعالی دوستا اکسانو دیا منوچی ایمانی روڑ دے یو خرجهم من الظلماتی لنور یو خرجهم اوباسی دیل را منع کئی دیل را من الظلماتی دیتیارونا الانور یو باسی روانتا والذین اکسان کا فروش کو فری کردے اولیاؤهم دوستان ربیت کامو من النوری منع کئی یو فر نو کران کران یی کلمې من نکاین پری دی نارانا یخریجونہم مباسدوی لرا بنا نور درانان دی ایماننا ایلو علماتی تیروتا اولائکا اصحاب النار اولائکا داوتا اوکا دتمال دوی اصحاب النار خوندان دو دیون بیدی اپنی اوکی خالدونا همیش بہی قرآن کے کم دیکھیں چھو ظلمات ذکر کی کی دایت مراد کفری اور چھو نور ذکر کی کی ایمانی صرف علاوہ وہ مسیح پارا پی سورت مایدہ کے غالبنجی وعیات تھے وجعل الظلمات والنور داګه نو مراد شپه او ورځ مراد ده نور ان پر چیز ذکر کیږي نو دا کفر نه او ظلمات نو مراد یاري کفر او کفر او دا نور نو مراد اگر رانا ده اسلام رانا ده خلق تصیح را پر رانا کی روان دا. او تصي احکامات کي جنت تر طلاق کي پرانا کروان او اوفر چي ده ته یاري دي انسان ته روته جهنم ته